Opinberunar bókin, 21. kabli. Og ég sá nýjan heiminn og nýja jörð því að hinn fyrri heiminn og hinn fyrri jörð voru horfinn og hafið var ekki framar til. Og ég sá borginahelgu, nýja Jerusalem, stíga niður af himni frá guði, búna sem brúði er skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði raust mikla frá hásætinu eða sagði, sjá, tjaldbúð Guðs er meðal mannanna og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans. Og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þeirra hvert tár af augum þeirra og döðin mun ekki framar til vera horki harmur né vein né kvöl er framar til. Þið fyrra er farið. Sá sem í hásætinu sat sagði, sjá, ég geri alla hluti nýja og hann segir, rýta þú því að þetta eru orðin trúu og sönnu. Og hann sagði við mig, það er framkomið. Ég er alfa og omega, upphafið og endirinn ég mun gefa þeim ókepis sem þirstur er af lind lífssins vatts sá er sigrar mun erfa þetta og ég mun vera hans og hann mun vera mitt barn en staður er búin í dýkinu sem logar af veldi og brennisteyni hugdeigum og vandtrúðum viðurstyggilegum og mandrápurum fryllu lífismönnum og töframönnum skurðgóðadýrkendum og öllum lýgurum. Það er hinn annar döði. Nú kom einn af englunum sjö sem hældu á skálunum sjö sem fullar voru af síðustu pláunum sjö og talaði við mig og sagði kom hingað og ég mun sína þér brúðina eiginkonu lambsins. Og hann flutti mig í anda upp á mikið og hátt fjall og sýndi mér borgin helgu, Jérusalem, sem steinni yður af himni frá guði. Hún hafði dýrð guðs. Ljómi hennar var líkur dýrasta steini sem jaspis stein kristalskær. Hún hafi mikinn og háan múr og tólf hlið og við hliðin stóðu tólf englar og nöfn þeirra tólf kynkvísla Ísraelsmanna voru rituð á hliðin tólf. Móti austri voru þrjúhlið, móti norðri þrjúhlið, móti suðri þrjúhlið og móti vestri þrjúhlið. Og múrborgarinnar hafið tólf undir stöðusteina og á þeim nöfnina tólf postula lambsins. Og sá sem við mig talaði hjælt á gull kvarða til að mæla borgina, hlið hennar og múr. Borgin liggur í ferhyrning, jöfn á lengd og breytt. Og hann mældi borgina með kvarðanum og var hún 12.000 skeið. Lengd hennar og breytt og hæð voru jafnar. Og hann mældi múr hennar. Eftir kvarða manns, sem engillin notaði líka, var hann 144 álnir. Múr hennar var byggður af jaspis og borgin af skýra gulli sem skært glerværi. Undirstöðusteinar borgarmúrsins voru skreiktir allskonar gimsteinum. Fyrsti undirstöðusteinnin var jaspis, annarsafír, þriðji kalsedón, fjórði smaragður, 5. Sardónix, 7. Sardis, 7. Krisolít, 8. Beril, 9. Tópas, 10. Krisopras, 11. Hyacinth, 12. Amethyst. Og hliðin 12 voru 12 perlur og hvert hlið úr einni perl. Og stræti borgarinnar var af skýru gulli sem gagsætt glerr. Ég sá ekki musteri í henni því að drottin Guð hinn alvaldi er musteri hennar og lampið. Og borgin þarf korki sólar sólarvið nýja tungls til að lísa sér því að dýrð Guð skín á hana og lampið er lampi hennar. Og þjóðirnar munu ganga í ljósi hennar og konungar konungarjarðarinnar færa henni auða yfir sín liðum hennar verður ekki lokaðum daga því að þar mun aldrei koma nótt dýrð og veggsemd þjóðanna mun flýtjast þangað ekkert óhreint enginn sem fremur viðurstigð eða fer með lígi mun koma þangað inn heldur þeir einir sem ritaðir eru í lífssins bók bók lamssins